să har și cu așa iubirii de oameni Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor Slavăție Hristoasă, Dumnezeule, nedejdea noastră Slavăție Slavăție noastră Dumnezeule, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale cu puterea cinstită deși de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Sfinților împărați tocmai cu Apostolii Constantin și Elena și ale Sfântului Cuviosului Părintele nostru Dimitre cel Nou din Vasarabiu ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Rar Nectare de la Eghina ale celuintre Sfinți, Părintului nostru Ioan de aurar, episcopul Constantinopolului, a căror liturgie am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Grigori Luminătorul Armenii și ale Sfintelor Mucenițe, Ripsimia și Gaianii, a căror pomenilor, o săvârșim astăzi, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeu și și ale tuturor Sfinților, să ne să mântuiască pe noi. Ca un mult, file oameni iubitor. Pentru rugăciunile, Sfinților, Părinților noștri, Doamne Isuse Histoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Am transmis, dragi ascultători, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală, oficiată de prefericidul Părinte Daniel, cu prilejul împlinirii a opt ani de la antronizarea ca Patriarhal Bisericii Ortodoxe Române. Peste câteva momente va începe tedeumul ca mulțumire adusă lui Dumnezeu. Slujba de mulțumire! Ferii. Cum și în slujba de T de un oficială de preintittul Timotei Prahoveanul! <fie> Dzeul Spină tare, Sfinte fără de moarte iriște pe noi. Spină Dumnezeu Sfânt tare, sfinte fără de moarte nimierște pe noi. Spânte Dumnezeu Sfânt de tare, Sfinte fără de moarte miriște pe noi. Slava datului și Fiului și Sfântului Tu, și acum și cu urea și lor. Amin. Prea sântă de ibierește pe noi, Doamne părăsește, păcatele noastre, să fără iartă, fără de legile noastre.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 Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea pe ființă, dă n și iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în nisită ci ne izbăvește de cel biflean. Ata este învărăția și pânărea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhului. Acum și pururea Vecii, reții noștri. Și face Domnului să ne rugăm. Și pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Starea Sfintelor Lui Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor Domnului Domnului Domnului Pentru Sfântul Biserica aceasta și pentru cei ce credință, că-i și cu de Dumnezeu intre să roagă într Domnul să ne rugăm Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului cezarei Capatocii și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru-unalti preasfințiți și părinți, Arhiepiscop și Mitropolit, pentru-unalti preasfințiți și părinți, Arhiepiscop, pentru preasfințiți și părinți, părinți, Episcop și Episcop cari Membri ai Sfântului Sinod, ai Bisericii Ortodoxe Române, Pentru ce-n și cea întruvistos diaconime, Și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Amen. la cei aceasta pentru toate orașele și sate și pentru cei ce cu credințe locuiesc în răsele Domnului să le rugăm Amin Mă îmi pentru poporul ăsta mii nea pentru בשgarea rodadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm! Pentru cei ce trătoresc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru, nahi, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenezi, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm!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 să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesc să felnic, această mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor săi și cu milostivire să ne miluiască Domnului să ne rugăm. Să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrădnicilor robilor săi pe care o aducem cu inima smerită pentru binefacerile primite de la dânsul, ci să-i fie bine primite, catămuia acea bine mirositoare, Domnului să ne rugăm. Și acum s-audă glasul rugăciunile vrednicilor robilor săi și bună adorința credincioșilor săi totdeauna să o și să-i spre bine și ca un milostiv pururea să ne facă bine nouă și Sfântei sale biserici și tuturor credincioșilor săi să ne dăruiască cererile cele spre mântuire, Domnului să ne rugăm. Ca să izbăviască Sfânta Sa Biserică, ța aceasta, pe a fericire Părintele nostru, dar în Bisericii Ortodoxe Române, și pe noi toți de pănecazul mulia, nevoia și primejdia, și de toți și văzuți și nevăzuți, și pe mine că dincioși creștini, totdeauna sunt întâlniască cu sănătate. Și cu lungime de zile în pace, Și cu ocroterea de săi, Tudiauna să ne grădească pe noi, Că dincioșii să-i roi, Domnului să ne rugăm. să izbăviți noi, De tone necazul mânia, și nevoia, Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ne-a scutrat cu prea cu tatăl, noastră de Dumnezeu, nescătoarea și culoarea în picioară Maria, cu toți ființii să o Viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și pururea și-n veții veții nori. Amin. Dumnezeu este Domnul și să. Mulțumit ori noi nevrednicii, robitei, Doamne, pentru bine face tale cele mari ce a fost asupra noastră. Să la o bine cuvânt, când și mari milostivii Rogoste striga către tine, bine tot. și vecii vecilor. Amin. Nascătoare de Dumnezeu, ajutătoarea creștinilor, robii tăi agonisind mijlocirea ta, cu mulțumită strigăm către tine. If they Fericii de Părinte Patria, Cânta voi Domnului binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului celui Frana. Bucurase va inima mea de mântuire, Răciună, din epistola către Sfântului Apostol Pavel citire Sfântului Măline Tăi, tăi fraților, Ascultați pe conducătorii voștri și vă supuneți lor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 vă pentru noi, că suntem încredințați că avem un cuget bun, Dorind ca într-o cu cinste să trăim. Și vă mai rog iar așa să faceți, ca să un înapoiat cât mai curând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 Și să lucreze în noi ceea ce e plecut lui Prin Isus Hristos, căruia fie slavă în vecii vecinilor amii fie citiți cititorule Cai și va ieși și pășune va fău. pur nu vine de ca să pure, să-njunghiie și să-ți Eu am venit ca uile mele viață să aibă și din perșurile Eu sunt pastorul cel bun, păstorul cel bun, își pune sufletul pentru droide sale. Iar cel plătit care nu este păstor, și ale cărui voi nu sunt ale lui Iar nu venit veni răpește și sivește oile. Cel plătit fuge pentru că este să și nu are grijă de voi. Eu sunt pastor cel bun și cunosc oile mele și ale mele mă cunosc pe Precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul împun pentru voi, Am și alte oi care nu sunt disaurul Și pe aceea trebuie să le aduc. și a toată bunătatea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită. Către a ta milă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rog netrebnici cu umilință, acum aduce mulțumire milostivirii tale pentru binefacerile ce ai dăruit bisericii tale și preafericitului Părintelui nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Lopțiitorul tronului cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Făcătorul nostru de bine, Te slăvim, Te lăudăm, te cântăm și Te preamărim. Și înaintea Ta căzând, și mulțumim, rugând cu milință nemăsurată. Și negrăinta ta minostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și ai învrănicit cu milă a le vedea împlinite, așa și de acum înainte învrănicește-i a scori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tare binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi. Izbăvește, Doamne, Dumnezeu nostru, țara aceasta, în care se preamărește sfânt numele Tău, pe preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe erarhii, clerul și credincioșii Bisericii noastre și pe toți cei care s-au adunat spre slava și mulțumirea pronii tale, celei sfinte, și apără de toată rea întâmplare, de le pace și liniște, și învrednicește totdeauna mulțumirea lui celui prea bune a și a și celui fără de început al Tău, Părinte, și bunului și de viață, făcătorului Duh. Dumnezeului celui închinat și slăbit într-o ființă, slavă Dumnezeului nostru, dătătorului de bine, să ne veci tău, Slavăție, tău, Dumnezeule, Ne tău, tău, tău, Adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, sale cu puterea cinstitei și de viață, făcătoarei truci, cu rugăciunile Sfinților împărați și tocmai cu apostolii stis Constantin și Elena și ale Sfântului, cu viosului, Părintelui nostru Dimitrie, cel nou Făcătorul de minune, Ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale. Ale Sfântului Erar nectarie de la Egina, vindecătorul de boli și făcătorul de minuni. Ale Sfântului Erar Grigorie, Luminătorul Armeniei, ale Sfintelor Mucenițe, Ripsimia și Gaiani și a celor dinpreună cu și a căror pomenire vărsim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 la sale, la fericirea lui nostru Daniel, patriarhul bisericii ortodoxe române, dăruieștei Doamne zile delungate și bună sporire dreapta a cuvântului adevărului tău și în turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii și îl Într-o mulți, an. mulți ani Mulți Sfințiților părinții arhiepiscop și Mitropolii, nu al da? preasfințiilor părinții arhiepiscop, preasfințiilor părinții episcop și episcop, fiecare prezenți la această sfântă slujbă. Dă-le, Doamne, zile înderungate și bune sporire în dreapta, în cuvântului, adevărului tău, și într-o turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii. Și păzește pentru mulți ani, mulți ani trăiască. <fie> Încărmâitorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, iubitoare de Hristos oaste, cu Cernicului Cler și binegrădincioșilor creștini care sunt de față la această Sfântă slujbă. Băle Doamne zile îndelungate, pace, sănătate, mântuire și încătoate bunăstorire și păzește în drumul mulți ani. Bău, păi, păi, păi, care sunt de față la această Sfântă Slujbă, dă Doamne zile îndelungate și bună sporire în toate și îi păsește într-o mulțită să trăiască. sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisus vă Dumnezeul nostru, iubiți-ne nepre noi! cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 10, versetul 11. Prea fericite Părinte Patriarh, în al preasfințiile și preasfințiile voastre, domnilor miniștri, onorate oficialități, preacuvioși și preacucerniși părinți și iubiți frașițuror anul acesta a fost decretat de către Sfântul Sinod anul Marilor Păstori de Suflete. Sfântul Pavel, când se referă la Marii Păstori de Suflete, în Evanghelia, în Epistola antică către Corinteni, în capitolul 4, versetul 15, zice de a avea 10.000 de învățători N-aveți mai mulți părinți. Părintele pastorul sufletesc își are importanță unică. Iar între marii păstori de suflete pe care îi amintește biserica anul acesta este Sfântul Ioan Gură de Aur și el subliniază textual. Pe cât mai important este sufletul decât trupul? pe atât mai important este păstorul de suflete decât părinții trupești. Și părinții noștri din vechime au subliniat măcar patru virtuți pe care le-au acești mari păstori de suflete. Întâi de toate, îi primesc pe toți, dacă sunt bogați sau săraci, tineri sau bătrâni, titrați sau oameni simpli, sau de fac o politică sau altă politică. Pe toți îi primește cu aceeași drag. Zic părinții că în al doilea rând, după ce îi primește, își iubește, așa cum iubește părintele copii. În al treilea rând, se roagă pentru ei și în al patrulea rând le poartă sarcinile și nu sunt puține sarcinile pe care le-au oamenii în toate vremurile, în mod special în vremurile noastre. Și oarecum rezumând această misiune pe care mare de de suflete o are, zic părinții că în legătură cu cerul, el este în stare să prezinte doleanțele poporului în fața tronului prea Sfintei Trăini, iar în legătură cu oamenii este în măsură să le comunice păstoriților care e voi lui Dumnezeu cu ei. Acești mari păstori de suflete, pe lângă faptul că se preocupau în mod special de cele duhovnicești pe care le-am amintit. au fost și sunt și foarte, foarte buni oameni de administrație. Zice Înțeleptul lui Iisus, înțeleptul Iisus lui Sirah în capitolul 10 al cărții lui Conducătorul Înțelept îndrumează bine pe poporul său și cu a omului priceput este cu bună rânduială. Și apoi, dacă venim în Noul Testament îl auzim pe Sfântul Petru, care în prima epistolă, în capitolul 5, zice, referitor la această menire de a conduce poporul pe calea cea bună, zice de data aceasta poporului, Voi, fiilor duhovnicești, ascultați-i pe păstorii voștri, și Sfântul Pavel este foarte limpede în epistola către evrei, în capitolul 13, versetul 17. Ascultați pe mai mari voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei privegează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seama ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând, Căci așa asta nu va fi de folos. Mă opresc aici cu a sublinia foarte rezumativ importanța deosebită pe care o au mari păstori de suflete. Și dacă în toată istoria noastră, creștină, ortodoxă, românească, am avut mari păstori de suflete, ei își desfășoară activitatea și astăzi și credem noi că până la sfârșitul viacurilor. Pentru că Domnul Hristos ne-a promis că biserica nici porțile iadului nu, nu o vor putea birui. Așa se face că astăzi, 3 septembrie, la 8 de ani de zile de când a fost intronizat Marele nostru păstor de suflete Părintele patriar Daniel, suntem împreună, ne-am rugat lui Dumnezeu, am participat la Sfânta Liturghie și la această slujbă de Tedeu. Pentru că virtuțile pe care le-am subliniat generic la mari pastori de suflete, le putem găsi dacă suntem atenți la marele nostru Patriarh. Și pe lângă aceste lucrări duhovnicești pomenite, prefericirea sa fiind și un mare teolog, implicat și în ce privește teologia românească și universală, pe lângă acestea este și implicat tare în asistența socială, pentru că în lumea noastră în care e atâta suferință, e nevoie să ne aducem aminte de cei săraci de cei umiliți, de cei singuri, de cei bătrâni, de copii care sunt anume noi. Dar, în același timp, este și un deal. Nu pomenesc alte lucrări, le știți cei ce mă ascultați cu toții. Însă, una din lucrările care rămâne titorie pentru veșnicie, este Catedrala mântuirii neamului. Atunci când vom aniversa în scurt timp Marea Unire, nu știu dacă putem prezenta în fața lui Dumnezeu alte realizări, dar prea fericitul împreună cu cei ce l-au sprijinit, îi pot prezenta lui Dumnezeu această mare și unică realizare care ne reprezintă și va fi simbolul acestui neam care a fost creștin și sperăm că rămâne creștin până la sfârșitul viacurilor. De aceea astăzi în duc de rugăciune noi cei prezenți aici ne-am rugat lui Dumnezeu ca prea fericitului să dea în mulți și sănătate ca pe toate cele planificate să le poată realiza. Și închei liturgic, întâi pominește Doamne, pe prefericitul părintele nostru patriar Daniel, pe care dăruiește-l Sfinților tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de Nalprea Sfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului. Urmează peste câteva secunde să vorbească Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Mulțumim în al preasfințitului mitropolit, Andrei, pentru aceste cuvinte pe care le-a adresat, cuvânt de învățătură și cuvânt de omagere. Și desigur există o mare responsabilitate aceasta de a îi se încredința cuiva păstorirea pe calea mântuirii credincioșilor. Mântuitorul spune în Evanghelia după Luca, aceste cuvinte, cel căruia i s-a dat mult, îi se cere mult. Iar celuia căruia i s-a încredințat mult, îi se cere și mai mult. Adică, celui care i s-au dat diferite daruri, talente, îi se cere mult. Și anume, înmulțirea talanților, talentului dar celui care i s-a încredințat păstorirea, grija părintească pentru alții și pentru mântuirea lor i se cere și mai mult de aceea păstorul de suflete nu se îngrijește doar de sine de familia sa ci de întreaga comunitate încredințată lui cinstea în biserică nu vine niciodată fără o motivație. Cinstea derivă din slujire, din jertfelnicie, din dăruire de sine pentru alții, după chipul lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, care a spus, nu am venit ca să mi se slujească, ci ca să slujească”. Deci, în această lucrare, suntem cuprinși toți Păstorii de suflete, ierari, preoți, hovnici. Și, desigur, această responsabilitate mare este în același timp o mare demnitate. Pentru că nu suntem noi cei mai vrenici, cei chemați, ci suntem preferați. Dumnezeu preferă pe fiecare om în un mod unic, dar pe cei care îi alege ca să continue în lume lucrarea sa cu parul său, i-a preferat. Și de aceea noi avem sentimentul recunoștinței pentru chemarea adresată nouă și sentimentul bucuriei pentru că această chemare este o lucrare sfântă care face ca Biserica lui Hristos, să înainteze în istorie. Mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, așa cum s-a văzut în Sfânta Euharistie, care în limba greacă înseamnă Sfânta Recunoștință sau Sfânta Mulțumire. Apoi s-a exprimat mulțumirea în tedeumul de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile sale revărsate asupra membrilor Sfântului Sinod, preoților și credincioșilor. În mod mai deosebit noi mulțumim tuturor în al preasfințit și preasfințit cerari, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru împreună a lucrare pentru cooperare bazate pe preună gândire și comuniune liturgică sacramentală. Astăzi am trăit bucuria aceasta a prezenței lui Hristos în mijlocul nostru și a comuniunii frețești care este întăritoare, încurajatoare. Ierarhii noștri astăzi nu mai sunt Prinții bisericii de altă dată. ci sunt oameni cu multă lucrare pe teren, cu foarte multe slujbe arherești în orașe și state, sfințind biserici noi, restaurând biserici vechi, înființând unități de învățământ creștine de educație creștină, teologică și religioasă în general, dar și multe unități de ordini social-filantropic. Niciodată n-am avut în istorie atât liturgie liturghie arherești în fiecare duminică pe teren, pe teritoriul țării noastre. De asemenea, în diasporă, erarhii români slujitori au înființat Sute de parohii au înființat mănăstiri și schituri și adună pe cei risipiți, pe diaspora înseamnă împrăștie cei care nu mai sunt compact adunați, ci împrășteați printre alte popoare. Deci cei care sunt împrășteați, risipiți în diferite popoare, sunt totuși adunați de biserică însă însăși Biserica înseamnă adunarea oamenilor în iubirea Frasfitei de Deci avem o bucurie deosebită când primim la sfârșitul anului le de seamă ale activităților ale noștri din țară și din străinătate, în care o mulțime de activități sunt prezentate ca fiind lucrurile Dumnezeu prin slujitorii Bisericii, prin ierar, prin preoți, prin credincioși, darnici și harnici și evlavioși. Mulțumim de asemenea colaboratorilor de la Centrul Patriarhal, membri ai permanenței, Consiliul Național Bisericesc, dar și tuturor celor peste 670 de văstănitori din administrația patriarhală și ostănitorilor peste 370 din administrația arhiepiscopiei Bucureștilor. Mulțimea lor arată mulțimea activităților desfășurate și aceasta înseamnă o priveghere și o lucrare continuă pentru a sluji Biserica Lui Hristos. Nu uitându-ne atât de mult la ceea ce am realizat și mai ales la ceea ce trebuie să facem de acum încolo. Când privim la ceea ce am realizat, privim doar pentru a mulțumi Lui Dumnezeu și celor prin care Dumnezeu ne-a ajutat. Ne gândim de asemenea la mulțimea profesorilor din școli de teologie, seminarii și facultăți, la mulțimea profesorilor de religie și profesorilor care transmit credința poporului român, popor eminamente creștin încă de la nașterea sa în istorică, popor nou format din dați romani. Deci mulțumim acestor luminători, ai celor... Tineri, ai copiilor și ai tinerilor, este mare nevoie de educație sănătoasă pentru a da sănătate societății. Educația poate fi asimilată uneori și la Ministerul Sănătății. Pentru că o educație sănătoasă este o educație care dăruiește sănătate poporului nu numai fizică, ci și spirituală. De asemenea, mulțumim tuturor celor care, și sunt mulți, sunt osteritori în lucrarea social-filantropică a Bisericii. Ne gândim la mulțimea preoților de caritate, din spitale, din unități militare, din penitenciare, din diferite alte unități, care prin lucrarea pastorală aduc multe consolare și multă speranță celor aflați în suferință, în tristețe sau în neajutorare. Avem peste 800 de unități social-filantropice și programe și proiecte care înseamnă o lucrare deosebită spre binele poporului nostru, dar ceea ce avem până acum nu înseamnă că este suficient. Trebuie să amplificăm și să intensificăm această lucrare de ajutorare celor aflați în nevoie. De asemenea, mulțumim tuturor preoților din mănăstiri și bonahilor și bonaheilor care se roagă și ostenesc se roagă, dar și primesc pederini pe care îi ascultă și îi ajută după posibilități. Există o lucrare spirituală și socială deosebită în multe mănăstiri unde se unește rugăciunea cu munca și cu primirea pederinilor, închinătorilor. Mulțumim în mod deosebit Mulțimi preoților de mir din parohii, care zidesc biserici, care refară biserici, care au grijă de bolnavi, de săraci și care prin predica lor transmit și uh, Evanghelia lui Hristos și prin uh, activitățile organizate transmit iubirea lui Hristos celor care au. Mare nevoie de încurajare și de consolare. Mulțumim de asemenea ostenitorilor din mass media, celor care lucrează în centrul de presă Bazilica, la radio, la televiziune și la celelalte componente, ziar publicații Lumina, dar și ostenitorilor media din Eparhi. Există și cu mulțime de jurnaliști creștini-ortodoxi, în eparhie. Ei sunt împreună lucrători cu noi în această lucrare de transmitere a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur lista este lungă și mare a celor care se ustenesc cu timp și fără timp pentru a sluji poporul român pentru a arăta iubirea lui Hristos cel milostiv și pentru a sfinți viața oamenilor într-o lume secularizată în care societatea încearcă să se organizeze fără referințe la Dumnezeu sau la valori spirituale, religioase, este necesar să ieșim întâmpinare cu lumina lui Hristos și cu iubirea lui Hristos. Să ieșim întâmpinarea tuturor. Înainte de a-i judeca pe oameni, e mai bine să-i ajutăm. Acesta este un principiu, să nu judeci pe nimeni dacă nu l-ai ajutat cu nimic. Desigur, multe din lucrările bisericii s-au făcut și se realizează cu ajutorul autorităților de stat, centrale și locale. De aceea le mulțumim tuturor. În mod deosebit, salutăm aici prezența mai multor miniștri și mai multor parlamentari care în general cunoscuți, nu pe fețele lor, sunt împreună slujitori cu noi în a ajuta poporul român astăzi. Deci avem un sprijin prin cei care înțeleg misiunea Bisericii deși ne mulțumim sponsorilor și celor, deși sunt din ce în ce mai puțini, și celor care, în mod statornic, ajută Biserica. În mod deosebit, mulțumim Guvernului României pentru ajutorul dat pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Noi avem o colectă națională, fiecare îl după cât poate, dar colecta nu e suficientă pentru a acoperi de fuzilirea acestui edificiu, care e o necesitate, nu o ambiție, și care are valoare de simbol. Această lucrare sperăm să fie terminată pentru Sfințirea cea mare, pentru ternosirea, ei, adică Sfințirea altarului, în anul 2018, când se întâlnesc 100 de ani E Românie modernă, așa este formula mai nouă, nu doar de la unire, ci e Românie modernă. Noi nu zicem că am construit o catedrală modernă, una mai mare, după tipul tradițional al Bisericii Ortodoxe Române, și anume Crucea Latină, care este integrată într-o corabie a mântuirii. Însă are și unele aspecte foarte moderne noua catedrală. înțelesul că are vreo opt ascensoare pentru a ajunge de la demisol până la turnul mare, la tur la mare, unde avem în jurul ei un fel de belvedere. Deci avem și aspecte mai moderne în ceea ce privește tehnica, dar păstrăm tradiția vie a bisericii noastre în ceea ce privește construcția de biserici și mănăstiri. Deci mulțumim celor care ne ajută să construim Catedrala și alte biserici, dar și celor care ne ajută să edificăm un suflet luminos prin educație. În mod deosebit ne referim aici la cooperarea noastră cu Ministerul Educației și Naționale și Cercetării, pentru că la ora actuală școala și Biserica au o vocație de a lucra împreună, ca totdeauna când au fost timpuri sănătoase și de asemenea trebuie să cooperăm și mai mult din cu Ministerul Sănătății, deoarece recent unele ac activități ale noastre, sau acțiuni, au arătat că există foarte multă suferință, mai ales în mediul rural. În mod semnificativ, paraclisul viitoarei catedrale patriarcale, a născut din rugăciune, iubire curată și dezinteresată, prin care sunt ajutați o mulțime de oameni bolnavi, Peste șapte tone de sânge au fost donate prin programul început la Paraclisul, Catedralei Mântuirii Neamului și extins cu aprobarea Sfântului Sinod în toată țara. Și anume, donează sânge, salvează o viață. Și mai recent, un program nou, ca urmare a unui acord al Patriarhiei Române cu Ministerul Sănătății, Sănătate pentru Sate. Am găsit la Sate Aproape de București, o mulțime de oameni bolnavi, suferinți, care nu prea merg la medic, nu sunt obișnuiți, nici nu pot totdeauna, și mai ales au mare nevoie de medicamente. Pentru că trebuie să înființăm, să creăm și un fond special pentru cumpărarea medicamentelor în mediul rural, pentru persoane vârstnice, singure. Și iată această construire a catedralei noi se însoțește, se gemânează cu, cu o construire duhovnicească, o edificare a Sufletului Milostiv pentru restaurarea sănătății oamenilor care se îndrâncinați de boale, de suferință. Deci toate aceste lucrări se întretaie, se împletesc. Și prin aceasta vedem lucrarea lui Dumnezeu, care nu ne cheamă niciodată la o singură lucrare, ci la mai multe deodată. Și cel mai greu este să stabilim prioritățile. Și că nu le mai putem stabili spune că toate sunt importante. sunt importante. Deci mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și ne ajută și desigur ne rugăm Bunului Dumnezeu să le dăruiască bucurie, lumină, sănătate și mai ales bucuria de a fi împreună lucrători cu Hristos la mântuirea oamenilor. Vă mulțumim! Răfericirea voastră, Sfântul Sinod, la acest popas aniversar, vă oferă o participă din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, recuperate de la galeriile de artă. Capul este lucrat cu stele din viața lui, iar la bază sunt știene din Istoria cetății Constantinopol. Vă rog. Mulțumim, Ioan. Mulțumim foarte mult. Să mm. vină, cuvântăm poporul cu moartea de sfântul Ioan Urădeaua. Preferințele voastre, membrii permanenții Consiliului Național Bisericii și membrii permanenței Consiliului Epargeal al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor. Vă oferă această icoană a mai marilor păstor, păstorilor, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, împreună cu Sfintele doriri de sănătate, viață îndelungată și putere ca să păstoriți vreme îndelungată cu aceeași râvnă, Biserica lui Hristos din România. Mulțumim. Vă da, mulțumim foarte mult. Ne rugăm lui Hristos să vă binecuvinteze. mi mai mai oferit una cu Maica Domnului și ați văzut că trebuie completat ceva. Da. Mulțumim! <truz> și... o... da, Florile <truz> reprezinte pe toți terapii și credincioși adunați. Și sunt din partea slujitorilor catedralei Patriarhane. Da, Cine foarte zi, frumos. Aici cultivați aucat, multe aucat, feluri aucat. de flori ale credinței. Da. Uite, am spus, aceasta este culoarea arherească, ceilalte sunt slujitorii și altarului și credincioșii. Da, vă mulțumim. Da. mult. Da. Mulțumim. Acum dăm citire unor mesaje care au sosit aici pe adresa noastră. Mesajul domnului președinte Klaus Werner Iohannis, președintele României, va fi citit de către domnul Sergiu Nistor, consilier prezidențial, la departamentul Cultură, culte și centenar din cadrul administrației prezidențiale. La fericirea voastră! Dați-mi să citesc mesajul de felicitare al președintelui României, adresat prefericirii voastre cu prilejul aniversării a 8 ani, garantat Prefericirea mai mult mesajul. Sunt deosebit de bucuros să vă adresez sincerele mele felicitări, însoțite de urări de sănătate, de viață lungă și prosperitate cu prilejul aniversării a 8 ani de la antronizarea prefericirii voastre ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Este un eveniment deosebit, de important pentru credincioșii ortodoxi din România și din comunitățile românești aflate în afara granițelor țări. Un moment aniversar și în același timp un prilej de bilanț pentru activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul care s-a scurs. Profit de această ocazie, spune mesajul, pentru a exprima încă o dată prețuirea și respectul meu pentru Biserica Ortodoxă Română. Nu voi înceta să cred și nu voi obosi să spun că avem nevoie, ca valorile creștine, tăria credinței și identității spirituale, să își regăsească locul bine meritat în centrul societății noastre. Ele sunt purtătoarele unor mesaje și energii etice, fără de care viitorul națiunii nu poate fi decât incert, dezvoltarea sa șovuitoare, iar viața noastră nesigură. De aceea îmi doresc ca în baza valorilor și aspirațiilor pe care le împărtășim, parteneriatul dintre Biserica Ortodoxă Română și instituțiile și autoritățile publice să continue și să se dezvolte. Prin colaborare și acțiune putem răspunde împreună temelor majore și problemelor societății educația, Cultura, tineretul, filantropia, sănătatea, solidaritatea cu cei aflați în dificultate, relația cu diaspora românească. Vă rog totodată să primiți aprecierea mea pentru felul în care vă raportați la subiectele dificile și sensibile ale dialogului interreligios, dând exemplu de echilibru și înțelepciune. Pea fericirea voastră, în anii care vin vă stau în față multe și importante provocări. Ele nu sunt doar ale întâi cum nu sunt doar ale bisericii ortodoxe române. Vremurile în care trăim ne cer să probăm credință, tărie sufletească și solidaritate, pentru a ne putea ridica la înălțimea așteptărilor. Într-o această misiune vă urez mulți fericiți și rodnici ani. Claus Werner Iohannis, președintele României. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste frumoase cuvinte dorim sănătate și multă ajutor la dezvolt. Noi ne gândim nu numai la provocări, ci și la unele promovări a celor care crec cu bine prin provocări. Vă mulțumim. Mesajul domnului Ștefan Valerius Gonea, președintele Camerei Deputaților, va fi prezentat de domnul Angel Târva, ministru delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare. La voastră, Părinte Patriar, Daniel, la acest aniversar, toate gândurile mele se îndreaptă acum către acele urări care leagă lucrarea prefericirii voastre, Părinte Patriar, de noi credincioși. Să avem parte mulți ani de punerea în operă a tuturor proiectelor de obârșie socială și de binefacere către cei aflați în suferință în tot ceea ce înseamnă mângâierea sufletelor, întărirea în credință și luminarea spre calea cea dreaptă. Sănătate, pace, bucurie și împlinirea marilor proiecte pentru neamul românesc. Semnează Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților. Mesajul domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru Guvernului României, va fi prezentat de domnul Victor Copaschi, secretar de stat al Secretariatului de Stat pentru culte. Preafericite Părinte Patriarh, în anul 2007, Biserica Ortodoxă Română dobândea un patriarh tânăr, dar având deja o vastă experiență, un patriarh cu o viziune clară a unei biserici ortodoxe europene care participă activ la construirea binelui comun și la dezvoltarea spirituală, dar și materială a societății românești. Sub păstorirea preafericirii voastre, Biserica Ortodoxă a știut să fie în acești ani alături de societatea românească, mai ales prin proiectele sale sociale, de asistență și de educație, tot mai dezvoltate în ultimul timp, sprijinindu-i pe românii cei mai afectați de grava criză economică și socială pe care a traversat-o țara noastră. Proiectul construirii Catedralei Mântuirii Neamului, sprijinit și de Guvernul României, rămâne unul dintre proiectele importante lansate de preafericirea voastră un simbol al importanței credinței și vieții religioase în România de astăzi, al speranței și al demnității românilor. În toți acești ani, Biserica Ortodoxă Română a acționat în societatea românească ca un factor de stabilitate și de dezvoltare. Aș dori să salut în deosebi implicarea activă a prefericirii voastre în păstrarea păcii sociale și confesionale, în promovarea valorilor demnității umane, toleranței, a culturii responsabilității și deschiderii față de celălalt. Pentru toate acestea, vă rog să primiți preafericirea voastră la împlinirea 8, de ce 8 ani de la urcarea pe tronul patriarhal, toate urările mele de păstorire îndelungată și la fel de bogată în roade ca și până acum. Într-o mulți ani, semnează Victor Ponta, prim-ministru Guvernului României. Mulțumim. Mulțumim foarte mult și toate mulțumim, toate mulțumim. Da, mulțumim tuturor celor care ne-au transmis felicitări și încurajări și, desigur, ne rugăm de Sfintei Trăim să i dăroiasă tuturor ajutor și bucuria de a sluji viața și prosperitatea și demnitatea poporului român pentru că numai împreună instituțiile astăzi pot răspunde multelor provocări, cum s-a spus dar Sfinții Părinți spun că dacă nu este luptă, nu este nici în coronare dacă nu este Provocare, nu va fi nici promovare. Deci depinde cum ne luptăm în timpul încercărilor. Sfântul angură de Aure zice că ispita nu te face slab ci te arată cum ești. Așa ca și examenul. Dacă ai fost bine pregătit l-ai trecut. Dacă nu mai repeți. Deci, revine. Vă mulțumim și vă invităm acum ca să facem era, împreună, o fotografie pe treptele catedralei, ca să avem amintirea zilei de astăzi ca zi binecuvântată de Dumnezeu. Iar autoritățile care sunt prezente sunt invitate să viziteze Muzeul Patriarhilor. Aici, la Deneședita Patriarhală, se va urca pe treptele mai înguste, fiindcă intrarea principală este închisă, datorită lucrărilor care se săvârșesc acolo pentru a instala o pictură nouă în mozaic. Am transmis de la Catedrala Patriarhală omul oficiat ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român și Părintului Patriarh în cei opt ani de slujire. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Episcop Vicar Timotei Pracoveanul în prezența Preafericitului Părinte Patriar Daniel ierarhilor și a peste 200 de credincioși. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu bine și cu Radio Trinitas.